és a fényes portától való elszakadásának szándékát. Úgy írták, hogy a skenderpása elleni tusakodást és a rajtuk lévő töménytelen hadak pusztítását és veszedelmét ők nem szenvedhetik.